Egun Xabi. Egun on pantzu. Aurian kutsatuen kopurua goiti ari bementu untana iraiya ona otedazur iruriko haur eta gazte guzi horiek eskolara urtzia. Begira bai kutsatuen kopurua igotzen da, bai beserposituen kopurua igotzen da, ez horra nai kasu larriak direla eta eta noizbait ikola itsu iba koran Ematen du jakie da, dakigunaren arabera agen artean hal ere e, kutsatzea ez delala dela oso, oso importantan nahi dut auren arteko e, kutsatze e, tendentzio hori eta bai ez zaiti duri zenzugabekeria eskolara ittutzea. Zure iduriko behaz ez da egiskurik uh, birusaren zirkulazioat izan dadina aurrek berriz uh, elgeriteratuko dirilarik? Ba, egiskua beti bada, baina ematen du, dakibunera mera, egiskua ez dela haina un dia, ergan hain dut adibidez kontraketeiteko gripea, gripea, gripea, konparatzeko komparatzeko, ematen du gripeak gehiokutsatzen dutela elkarren artean aurrak. Gero, uh, aipatu izan daz, obietan, mais, da, azkaina beti horietan, maiz, zero egiskua ez ez beste existsen horuan bistan zainduko da, da zein neurgian zabaltzen den birusa 8 zerekin bainan bistan dena eman dira mandira batzu, batsu ez zu egesten ikolan ikolen antoraketa bistan dena bainan ba tira asi eta eta bizitzen segitzen Eta behaz, ah, ipatzen dituzun eh, neurrietan, bat dugu, ebat zemaskak, heldu guzientzat eta ameka ortez goitikako ikaslentzat, kalaseak ere hain bezal al, bezain guti guruzatu, aireztatu, eskoen gar, eskoak garbitu, zer duzu neurri horietaz, neurri honak dira? Ematen du neurri honak, beti, beti trabatzen dute anturak eta esko baina ematen du Ego era eugen aurre egiteko Ne nahiko naiko diela e, Gero ez naiz nirak asleta Ez takit e, baitut aurrak Eskola antzartuko dien aurrak Bo, oituratu ba, behar da Espero dugu denbora bat ezan endoa Gero alde al al al zain laster, normale ditutzea Baina e, baiet zait dihidurik Egi giri ameka urtetik E, maska erabiltzea eta, eta meka orte artean maska gabizatea. Eta neuri batean aurren arteko kontaktua numbait, numbait uh, piskat mugistea. Bak, zena hori higua ez dela erresa berde berdela hori um, tendentzia hori respetatu bai. Eta espero dugu ez duela um, zela, epidemia ere hotuko gidegi bat dira, ere zure ustez eh, jantokietan eta gerraioetan, autobusetan? Bai, bat dira baina nu da osoan ere aurrak ez dira, dira konfinatuak egon, atera dira izan dira, dira riskoak eh, bada, bada risko baina azkenean eskolarekin ematen du, ematen du ja eh, ikerketena bera eta ematen du eskolak ez duela eta zaigu medikuei eta ateratzen da egin izan eginiko egin ikafetatik eskolatan delala haitz haiz gehi kutsatuko anairuz ez, ez enprietan baino gehio edo ez justuki griparekin hartatzen duzala hiparekin bakigu bakigu eh, eskolaki egiten du olako olako toki baten konzentratzen daitz ematen eh, ematendua ere Gaitasunak usasatzzeko aurren artean ez delala dela la IIP beza bezain azkarra hori guusia bizt da izan da eh, biztanena. Mm -hmm. Beste Be zerbait ere nahiko importanta da ulertzea, eh, edititasunahaui batugu nahiko hilabete eh, ikertzen eta COVID koVI da hori eta nazki eh, berla buruana nahiko argi arriskuttua dela jende Azkenean, adindun Eta horren artean, ez duela guai arte bedaren, ez duela baterik alterik egiten. Hmm. Baina, kasu batzuk e, agertze balire eskoletan, nola jukatu berlukete zuri duriko, ardura durek? Hori definitzeko bat da, biztandena, ez dakit, eh, protokolo zuzen, zuzenik baden, ergana dena da, biztandena, ezaten balin bada, sukaz bat, sukaz, edo sintoma sintomat dituen aurrek berdutela apartatu, eta eskatu gura sueri eh, medikorengan era eramatea edo OB, medikoa deitzea eta eta medikurekin ikustea egin zer, zer, berden modu praktikoan bai izaten 마련aka su bat susmagarri eh, eskatu beharko saio gauhari PCS haitea hori kasu guztietan Eskola eh, ez itsuri Eta, eta, eta ne ustez, hori da egin behar den ne hori bakarra mm. Ez eta mali emadagaldera dibidez uh, Dia kasu bat izan dela klase batean eta klase osoa estean, ne ustez ez da egin behar Ez ez, eta mali emadagasua klase batean Klasiko kide guziak, uh, guziak testatu behar baf ikusiko zergatik ez nede iuriko piskak izango bitzateke behen ikestitut nike eh, arauak egiten. Bon, buduratzeko berbeda Xabi Xabaino, xartze bezpedaguntan, zer mezu paxasi berlukete, burraxoek egen aurreli? Batez ah, ere beldurrik ez ukaitea, aurren arteko nola eritasun hau aurrentzat ez da eritasun lan dierosabat hori hori argita gardi gero eh, bai egoera, egoera berezia dela eta berritz errepikatu baina eko entzun izan dute berkodiela eskua garbitu maiz eta, eta, eta beste gomendazio horik ez genmenenunke aurrera gana dute eh, bura soheri gomendazio bat bai egingen, egingo nuke eh, izatean balnida zintomak Hain dik nik uste nahiko kiten dutela konfusioa uste dute govida e, izango ditu sintoma nahiko azkarraak edo e, iritasun gogorra delako edo iritasun eta kontratzen dira ja kasu pozitiboak oai dira, hauren artean bat ez ere oso oso sintoma guti dituzten batzu. Ez dute bait ezbara, e, e, sukara edo olako netea ondia maute olako magamtakik irabezala eta jende nitek guztedu ba, ez dako izango berantzatira erako. Orduan, nizutan maniera zintumat, harinak baldin batira ere, eskolarat eman baino, berda antolatu, eh, medikoarekin testa bat egiteko. Nahi badugu dugu, eh, eh, zer ebitasuna zabal ezagin. Ados. Be, eskertuko zentugu, eh, Xabi bai. Xabaino, iditzi horiek bai. manika? Bai, xarte hon denedi erdoan bai.